Book 2 7เ76ดหตเศผลบางประการสอง w a s begründen <76. S> 2 <76. S 3> etwas begründen 2ทำไมคุณไม่ได้มาล่ะครับ Warum bist du nicht gekommen? Warum bist du nicht gekommen? ผมไม่สบายครับ Ich war krank. Ich war krank. ผมไม่ได้มาเพราะไม่สบายครับ Ich bin nicht gekommen, weil ich krank war. Ich bin nicht gekommen, weil ich krank war. ทำไมเธอถึงไม่ได้มาล่ะครับ Warum ist sie nicht gekommen? Warum ist sie nicht gekommen? Turner, ich hab. Sie war müde. Sie war müde. Sie ist nicht gekommen, weil sie müde war. Sie ist nicht gekommen, weil sie müde war. Warum ist er nicht gekommen? Warum ist er nicht gekommen? Warum ist er nicht gekommen? เขาไม่มีอารมณ์ครับเขาไม่มี e ารมณ์ครับเขาไม่ e ด้มาเพรเขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาครับเขาไ t ่ ทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาละครับ Warum seid ihr nicht gekommen? Warum seid ihr nicht gekommen? รถของเราเสียครับ Unser Auto ist kaputt. Unser Auto ist kaputt. เราไม่ได้มาเพราะรถเราเสียครับ Wir sind nicht gekommen, weil unser Auto kaputt ist. weil sind nicht gekommen, weil unser ist unser gekommen auto kaputt ทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาครับ Warum sind die Leute nicht gekommen? Warum sind die Leute nicht gekommen? Poorkauf platt l o t f e Sie haben den Zug verpasst. Sie haben den Zug verpasst. พวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟครับ Sie sind nicht gekommen, weil Sie den Zug verpasst haben. Sie sind nicht gekommen, weil Sie den Zug verpasst haben. Warum bist du nicht gekommen? Warum bist du nicht gekommen? Ich durfte nicht. Ich durfte nicht. ผมไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาต Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht durfte. Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht durfte.